Misiune specială 32. Recunoașteri Ne-am oprit o clipă într-o fermă de pe munte, unde Paulus a fost ascuns. Ardăne, ca și mine, cu păr negru, îndesat și puternic, e însă și imaginea mistrețului rănit, care se împotrivește să moară. Are craniul zdrobit. Un ciot de mână, sângerând și prost pansat, pătează cearșaful de pe patul unde gâfâie. Unul din picioare îi e zdrobit. Horcă e fără cunoștință, vegheat de câțiva camarazi care plâng pe tăcute. Îi fac două injecții cu morfină rugând mă să moară fără să sufere, apoi părăsim ferma și ne ducem la machizarzi. Spre seară îi întâlnim pe cei din tâi americani ai armatei a treia, a generalului Patton. A doua zi ne întoarcem la fermă să luăm trupul lui Paulus. Dar Paulus tot n-a murit. Deși nu se poate spune că e în bună stare, vagabonzii nemți au venit după plecarea noastră și au luat ceasul și actele, crezând că e vorba de un cadavru cald încă dar tot mai respiră destul de bine și cazul lui îi miră pe chirurgi american la care îl ducem. Din spital de campanie în spital de campanie, era rafistolat cât s-a putut mai bine, piciorul cangrenată este salvat și două luni mai târziu va veni la noi în șampanie, în cantonamentul unde ne odihnim, ciung, trepanat, dar intelectualicește în plină formă. Îl văd mereu de când s-a sfârșit războiul și de fiecare dată mă gândesc la ziua când din pură compasiune am vrut să-l asasinez. Americanii ne-au primit la ei, iar statul major ne-a pus la dispoziție în chip de fete în casă bună la toate. Suntem afectați pe lângă cea de 45-a divizie de infanterie US, în calitate de cercetași de corp franc, de interpreți, la nevoie de agent de legătură pe lângă armata 1 -i franceză. Ocupațiile astea întâmplătoare sunt confuze, nesigure și destul de puțin potrivite cu specialitatea noastră, atacurile fulger la minut, în liniile din spatele inamicului moțăind și neatent. Ne descurcăm cât putem mai bine, dar ne simțim la fel de prost ca un cal de călărie pus la ham. Pe deasupra, iglă, divizionarul de care depindem, e însuși tipul ofițerului urât de mine. Instalat liniștit în rulota lui de comandant, se joacă de a cricșpi de a războiul, pe hartă și sacrifică cu destulă larghețe viața propriilor lui trupe. După părerea mea, un ofițer care nu-i zgârcit cu viața oamenilor nu-i decât un impostor criminal și cu cât se află mai sus în grad, cu atât îl găsesc mai vrednic de dispreț. Pentru generalul în chestiune, carnea franzuzească e evident mai puțin prețioasă decât cea americană și ne dă pe cap toate însărcinările inutile, imposibile și sinucigașe pe care le poate concepe un cretin departe de primele linii. În ceea ce mă privește, veghez să le executăm fără să-mi expun oameni și reușim cu mult mai bine de altfel decât ar face o infanteriștii americani. E o chestiune de tactică, de eleganță și de dispreț. La urma urmei e vorba de pământul nostru și de moștenirea noastră. Chiar dacă în ceea ce privește fondul nu suntem de acord, trebuie să fim cei mai buni cât privește forma. Am mai puțin pică pe iglă decât pe toți incapabilii a căror nepăsare din cursul ultimelor decenii ne-a dus astăzi în situația de a ne bate în chip de rude sărace în propria noastră țară. Asta nu înseamnă că generalul american nu începe să-mi calce pe nervi într-un mod insuportabil. În seara unei zile, când ne aflasem neobosit în punctele cele mai înaintate ale diviziei, ne convoacă pe Sico și pe mine pentru un briefing la el în rulotă. La distribuirea patronimelor trebuie să se fi produs o eroare de transcriere. Igle nu-i un vultur, ci un păun mulțumit de sine, dublat de un măgar înfumurat. Foarte elegant în lui de luptă verde-oliv, fără cută și fără pată, se umflă în pene înconjurat de statul lui major și ne întâmpină cu o condescendență distantă care s-ar vrea mândră, dar care nu-i decât grosolănie. Încă un alb de nimic, care nu știe proverbul indian, cu cât mai mulți asecați mai sus, cu atât își arată fundul mai bine. Ori de câte ori sunt confruntat cu un personaj arrogant, automat îmi vine în minte sfatul dat de a unui tânăr diplomat. Când un tip care se crede important încearcă să te impresioneze prin morga lui, ori să te umilească prin disprețul lui, închipuieți-l o clipă șezând pe closet. E o șmecherie la care nicio figură marcantă nu rezistă mult, oricât de minuțios ar fi ea confecționată. Igle rezistă cu mult mai puțin decât alții la încercarea. Îmi vine greu să-mi rețin zâmbetul și n-am cât de puțin de gând să mă supăr când îl aud reproșându-ne cu vehemență că ne facem rău treaba. Și ne amenință pe deasupra că ne suprimă rațiile alocate de Intendența lui. Biet idiot! Se pare că în puținul lui creier, și care nu i al unei păsări de pradă, nu poate încăpea ideea că te poți bate și încă în mod eficace, fără să ai nici morți, nici răniți și că succesul armelor nu se măsoară în niciun fel după volumul sângelui vărsat. În fața ofițerilor de stat major, plin de deferență, iată-l că dă o reprezentație și ne administrează o lecție magistrală de strategie de cameră. E clipa lui de glorie, partitura lui de bravură. Piersicot, din nefericire, nu vorbește bine americana, încât cele mai frumoase tirade ale genialei retorici îi scapă. Păcat, e ofițer superior, are multă prestanță, îl dă pe iglă cu un cap și, dar auzit tot ce auzi și eu, le-ar putea înfrunta pe idiot care și încheie astfel perorația. Așa că francezii vor organiza un comando pentru a porni, a recunoaștere în satul acolo. Trebuie să știu totul despre satul Acolain, unde nemții resping atacurile noastre de alaltăieri. Nu mai pot tăcea acum și, de vreme ce nimeni nu îndrăznește să o facă, am datoria să o fac eu. E inutil, domnule general, să se facă o recunoaștere la acolo. Prin urmare, tine repretinzi că știi mai bine decât mine ce trebuie făcut? Papagalul a căzut de pe stinghie, cât de puțin. Dar recunoașterea aceasta amănânțită a fost făcută o dupamiază întreagă de către unul din ofițerii mei. Locotenentul Anspaș, îmbrăcat civil, a putut cerceta un mare număr de locuitori. Știm despre acolo tot ce e util să știm și nu prea văd în ce măsură o recunoaștere susținută de forță ne-ar putea aduce ceva în plus. În sat se află cam 200 de nemți, foarte tineri în cea mai mare parte, și care aparțin grupului de infanterie din Luftwaffe. Li s-au promis câteva avantaje serioase, promovări pentru unii, permisii pentru alții, dacă vor întârzia înaintarea noastră cu vreo 3-4 zile. Nu au niciun fel de artilerie în sprijinul lor, în afară de patru tancuri tigru, care patrulează uneori în spatele trupelor ca să le ridice moralul. Ați trimis un batalion de infanterie ieri dimineață să ia satul. A fost decimat și a trebuit să se replieze aproape numai decât. Aceeași manevră repetată în cursul dimineții de astăzi, și a după amiezei, a dus la același rezultat. Chiar credeți că o sută de vieți parașutiști care, după părerea dumneavoastră, își fac prost treaba ce li se dă vor izbuti să facă mai mult decât atât? Ești insolent. Nu, încerc să fiu obiectiv. Dacă ne dați cinci tancuri ca să ne însoțească, atacăm satul acolo mâine în zori și îl luăm înainte de amiază. Imposibil, nu știi ce vorbești. Ba tocmai asta e, că știu. Rămâne de văzut dacă dumneavoastră vreți să luăm satul sau nu. Iglui e furios. Câțiva sicofanți din anturajul lui par consternați. Ceilalți, în schimb, par să ți jubileze, mai cu seama un colonel de blindate care îmi face cu ochiul aprobator. Chiar crezi că o să reușești? Îmi propun să încerc, dar vreau cinci tankuri. Aranjează cu responsabilul blindatelor. Ai acordul meu. Ok, la revedere, domnule general. Nu-mi rămâne decât să înștiințez pe oameni, să pun la punct amănuntele cu blindatele și să mergem la culcare. La ora șase a doua zi dimineață abordăm creasta ce domină satul Acolan. Tancurile de protecție sunt în spatele nostru. Ne-am înțeles numai decât cu echipajele lor. Avem încredere în băieții ăștia de vârsta noastră, spontani și binevoitori, și știu dinainte că totul o să meargă ca pe roate. Spre deosebire de generalul lor, ei par să aibă multă stimă pentru noi. Platoul pe care îl străbatem acum nu oferă un spectacol prea încurajator pentru oamenii care se vor bate. Infanteria americană a lăsat câteva cadavre. Mirosul morții e insuportabil pentru cei vii. E o reacție animală, îmi închipui. Într-o zi, o iapă foarte blândă m-a zvârlit din șa trecând pe lângă hoitul unei vulpi pe care eu nu-l văzusem. Pansamente sângerând ne seamănă drumul, puști înfipte în pământ cu baioneta nejalonează itinerarul. Au slujit drept suport pentru transfuziile urgente în timpul luptelor de mai înainte, iar zorile încep să dea la iveală flacoanele de plasmă goale lipite de paturile puștilor prin spire de drap. Ceața ce mai stăruie pe pământ în caiere, ce se destramă, sporește decorul pentru un film de groază. E aproape la fel de înspăimântător ca și minutul dinaintea saltului cu parașuta. Am contat pe faptul că la ora asta, oposiți de o noapte de veche, nemții vor fi mai puțin sprinten decât în toiul zilei. Am încercat să mă pun în locul lor și să mă gândesc că, surprins la trezire de niște blindate despre care nu știu dacă sunt 5 sau 50, aș simți mai curând nevoia să mă adăpostesc la început. E exact ceea ce se întâmplă. Așa cum am stabilit, tankurile deschid focul asupra satului când noi ajungem la liziera pădurii și cele patru sticuri urlând încep să ia casele cu asalt. Răspunsul e identic și plin de proteste. Nu trageți! Nu trageți! Ne predăm! ne niște puști cei mai mulți dintre ei, se îndreaptă spre noi cu brațele ridicate. Băieții mei, fără un cuvânt, îi pun cu nasul la perete printr-o mișcare a mitralierei. O cu un fel de vebal burduhanos și îl încredințez lui Andrei Leonabur ca să se ducă împreună cu el să le spună și celorlalți că orice rezistență e inutilă. Prizonierul a înțeles de minune și se achită de minune cu zelul excesiv al subofițerului Teuton. Hărțuit de Leonabur, aleargă ca un apucat în cele patru colțuri ale satului, încât nimeni nu-i mai rezistă. Se prăbușește ca un bloc dându pe mâna noastră pe ultimul dintre subordonații lui. A murit, domnule locotenent? Nu, dar îi lipsea antrenamentul. Desfaceți-l repede la gât. Sper că infirmierii au camfort solubil. Aproape 200 de prizonieri defilează acum prin fața tancurilor. Infanteriștii americani îi iau în primire, iar noi ne instalăm în satul cucerit ca să luăm micul dejun. E ora 9 dimineața. Nici morți, nici răniți, în niciuna din tabere. Genul ăsta de operații nu-ți lasă nici întrebări, nici regrete. Și numai amintirea unei păcăleli reușite. E singurul fel în care eu accept războiul.